Subzodia prolet cultismului, dialectica puterii. Pista 9 Pagina 121 Din 1962, conducerea revistăi e încredințată lui Eugen Barbu, care introduce în viața literară spiritul de grup și polemica detectivistă, fără însă a aduce vreo schimbare în ținuta anonim politizată a publicației. Subzodia prolet cultismului Fenomenul prolet cultist reprezintă manifestarea urii și a luptei de clasă în domeniul culturii. El e cauza degradării culturii și artei, dar și această degradare însăși a culturii și artei, cauza unei maladii mortale, dar și numele acestei maladii. Ura și complexul de inferioritate care constituie originea psihologic-emoțională a proletcultismului își creează justificări teoretic-ideologice, iar acestea la rândul lor generează și agravează ura de clasă în domeniul culturii. Astfel, la factorul psihologic și emoțional se adaugă baza teoretică a fenomenului proletcultist, care se completează în chip necesar cu un ansamblu de măsuri organizatorice și administrative adecvate scopurilor. Cauză și consecință totodată a unui corp de docme, proletcultismul reflectă de asemenea în manifestările lui concrete modul cum e concepută și mai ales exercitată puterea politică în sfera culturii. Așa se explică deosebirile de intensitate și amploare ale acestui fenomen de la o perioadă la alta și de la o țară la alta. Tripla condiționare emoțională, ideologică și politică a proletcultismului face din el un fenomen susceptibil de ameliorări, de atenuări, dar în același timp îl permanentizează, atâta timp cât permanente rămân și ura de clasă, și dogmele și imperativele puterii de tip totalitar. Nota varianta cenzurată, exclusivist. Am încheiat nota. Nu se poate spera în dispariția lui totală cât timp nu dispar cauzele care îl generează și îl condiționează. Periodic, ca o maladie cronicizată, proletcultismul răbufnește intempestiv, se reactivează și reintra în acțiune, în forme mai mult sau mai puțin diferite de cele cunoscute. La început, proletcultismul a fost o stare de spirit difuză de ură, care în unele cazuri a dus la distrugeri de bunuri materiale, mașini, Ferate, poduri, pe motiv că aparțin burgheziei și că sunt sau au fost instrumente ale exploatării. A existat chiar convingerea că proletariatul nu trebuie să moștenească nimic de la burghezie, că trebuie să înceapă totul de la zero. E un proletcultism spontan și anarhic al complexului de inferioritate și al urii nediferențiate care neagă cu franchețe revoluționară orice punte de legătură, orice continuitate între o rânduire veche și cea proletară. Absurditatea acestui proletcultism primar și stângaci a devenit însă curând evidentă și el e combătut chiar din interior de proprii lui adepți. Nu e nevoie, s-a spus atunci, să fie distruse bunurile materiale preluate de la burghezie, întrucât ele au fost create în fond tot de proletariat. E nevoie doar să li se schimbe destinația pentru a deveni, din instrumente ale exploatării capitaliste, instrumente ale dictaturii proletare. Ideea aceasta a schimbării destinației va fi preluată tacit și aplicată mai târziu în valorificarea moștenirii culturale. Din domeniul bunurilor materiale, proletcultismul trece curând în sfera valorilor culturale și spirituale, unde absurditatea lui apare mai puțin evidentă. S-ar putea spune chiar că promotorii proletcultismului la noi, de pildă, au profitat conștient de acest fapt pentru a spori și mai mult confuzia și, odată cu ea, acțiunea îndreptată împotriva valorilor culturii naționale. În 1917, cu puțin timp înainte de Revoluția din Octombrie, a luat ființă o organizație muncitorească, cultural-educativă, cu caracter de masă, denumită Prolet Cult, adică cultura proletară. Inițiativa ca și conducerea organizației aparține filozofului A.A. Bogtanov, autor, între altele, al lucrării Știința Universală a Organizării, principalul ideolog alături de V.F. Pletnev și alții al proletcultismului în prima lui fază. Acesta proclama în esență necesitatea unei culturi și a unei arte radical noi, proletare, contestând în același timp necesitatea oricărei continuități ca și importanța tradiției și a moștenirii culturale. Spiritul acesta de negație radicală are însă un caracter mai mult avangardist decât dialectic marxist și se apropie, prin multe elemente, de mișcările de avangardă, îndeosebi de futurismul lui Marinetti care îl precede. Marinetti se scrie cu W. Organizația nu e omogenă și exclusivistă. În rândurile ei sunt primiți atât tineri muncitori cât și intelectuali burghezi care acceptă principiile mișcării. Mai mulți ea își reclamă independența față de stat și de conducerea Partidului Comunist, delimitându-și activitatea de sarcinile muncii cultural-educative patronate de Comisariatul Poporului pentru Învățământ. Pretențiile acestea de independență nu puteau de sigur să convină Partidului Comunist, în primul rând lui Lenin, care nu a întârziat să critique organizația ca fiind ruptă de viață, iar pe Bogdanov, ca propagator al unei filosofii idealist subiective. În realitate, ceea ce l-a deranjat pe Lenin nu a fost radicalismul negației, stângismul organizației, ci faptul că proletcultul pretinde autonomie, lucru inacceptabil pentru strategul partidului și al Revoluției Sovietice a cărui deviză era, cum se știe, jos cu literații fără de partid. Organizațiile proletcultiste au ajuns la cea mai mare înflorire în 1919, devenind, prin tendințele autonomiste, un fel de mic stat în sânul statului proletar, inatacabile însă, întrucât se revendicau de la aceleași principii de clasă. La primul congres general al proletcultului din octombrie 1920, Lenin a manevrat Nota varianta cenzurată acționat am încheiat nota. A manevrat prin intermediul fracțiunii comuniste din rândurile proletcultiștilor pentru adoptarea unei rezoluții care să pună capăt tendințelor lor separatiste și să aducă organizația în situația de subordonare totală față de partid. Deși adoptată după Congres, rezoluția a fost criticată de conducătorii prolet cultului pe motiv că, prin ea, CC al partidului limita inițiativa muncitorilor în domeniul creației artistice. Proletcultul a încetat ca organizație în 1921. O odată cu înființarea Uniunii Sindicatelor de Artiști și Scriitori, care a lichidat oficial toate grupările literare și artistice de sine stătătoare. Din faza naivă avangardistă mai mult teoretică, proletcultismul trece prin Lenin și mai ales prin cei care l-au urmat, în faza de maturizare dialectică, când devine un fenomen generalizat în plină acțiune. Acum el se revendică de la o bază teoretică validată de practica revoluționară și care se compune din toate textele partinice privitoare la cultură și artă, în primul rând teoria leninistă a celor două culturi, textele privitoare la revoluția culturală, articolul Organizația de partid și Literatura de partid, realismul socialist definit de Gorki, Jdanov, Malenkov, etc. În această fază, proletcultismul nu mai neagă în mod explicit orice continuitate cu valorile trecutului, dar nici nu o afirmă necondiționat. În locul unor asemenea teze tranșante și simpliste, el introduce noțiunea dialectică și ambiguă de, cităm, preluare critică și creatoare a celor mai valoroase cuceriri, am încheiat citatul, urmând să înțelege ca el însuși să stabilească după criterii sui generis, care sunt cele mai valoroase cuceriri și ce înseamnă preluarea critică și creatoare. Acest lucru echivalează practic cu o deformare și o pervertire a valorilor pentru a le transforma în instrumente ale revoluției culturale, ale dictaturii proletare. Mai pragmatic, Lenin a înțeles imediat că negația poerilă nu ar aduce niciun beneficiu cauzei și a optat pentru preluarea critică și creatoare. De ce să-i refuzăm pe Pushkin, pe Tolstoi, pe Beethoven, etc., dacă ei pot deveni niște aliați ai cauzei noastre, dacă putem să-i îndreptăm împotriva claselor și rânduirilor din trecut? Acesta e criteriul și scopul unic al preluării creatoare." Ceea ce nu poate fi adus la acest numitor unic nu este valoros și nu ne interesează. Mai mult, e decadent, mistic, reacționar. Despre posedații lui Dostoevski, de exemplu, Lenin spunea că sunt o scârnavie reacționară. Acest mod de valorificare, alți termen din arsenalul proletcultist, este egal în fond tot cu o negare a valorilor, întrucât criteriul este același după care proletcultismul primar refuza orice preluare și anume caracterul de clasă al culturii, conform docmelor. Nota varianta cenzurată textelor, am încheiat nota. Conform dogmelor marxist-leniniste, cultura are caracter de clasă, îndeosebi arta, filosofia, morala și religia, întrucât acestea reflectă interesele și aspirațiile diferitelor clase sociale. De aceea, în orânduirile antagoniste cu exploatați și exploatatori, există două culturi în cadrul fiecarei culturi naționale. Această teorie discriminatorie aberantă, cu toate corolarele ei teoretice, se află la baza atitudinii atitudinii proletcultiste față de cultura. În esență, fenomenul proletcultist înseamnă înlocuirea criteriilor de valoare cu considerente ideologice de clasă. Abia acum cultura capătă într-adevăr un caracter de clasă, mai exact unul de partid. În ceea ce privește Revoluția Culturală, cealaltă mare justificare și sursa a proletcultismului, ea este definită ca parte integrantă a Revoluției Socialiste. Elementul fundamental al Revoluției Culturale, se precizează într-unul din textele oficiale, îl constituie formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor, a unei noi atitudini față de muncă, față de proprietatea obștească, prin lichidarea influenței ideologice și mentalității burgheze, prin făurirea unei culturi noi socialiste. Ceea ce A.A. Bogdanov numea cultură proletară, este numit acum cultură nouă care, conform definiției lui Stalin, trebuie să fie națională în formă și socialistă în conținut. În sfârșit, pentru a nu exista niciun dubiu, textele oficiale mai precizează, citam, Revoluția culturală se desfășoară sub conducerea partidului marxist-leninist pe baza ideologiei sale, promotor al unui vast program de educare comunistă a celor ce muncesc. Am încheiat citatul. Principalele obiective ale revoluției culturale sunt lichidarea analfabetismului, democratizarea învățământului și întemeierea creației spirituale pe principiile ideologiei marxist-leniniste. Aceasta înseamnă în esență revoluția culturală și cultura nouă, care în practica mai multor decenii s-au dovedit nu numai falimentare, ci și profund reacționare, cu alte cuvinte, o revoluție anticulturală și o anticultură. Așa obiective ale Revoluției Culturale sunt sau minore sau alienante. Lichidarea analfabetismului poate fi obiectivul tranzitoriu al unei politici culturale într-o țară înapoiată, dar într-o țară ca Franța de pildă ce ar mai putea lichida Revoluția Culturală decât cultura însăși. La noi, ca și în Uniunea Sovietică, analfabetismul nu a fost în realitate lichidat nici până azi. Și astăzi există un procent destul de mare din generațiile vârstnice de analfabeti sau semi Cât privește democratizarea învățământului, ea a însemnat, cum am arătat într-un capitol anterior, politizarea învățământului și introducerea criteriilor de clasă în admiterea și promovarea viitoarelor cadre. Întemeierea creației spirituale pe principiile ideologiei Marx. Exist leniniste, este din păcate foarte adevărată, dar în măsura în care creația se întemeiază pe aceste principii și numai pe ele, ea încetează de fapt ca atare. Notă, varianta cenzurată, ea devine tezistă și militantă, am încheiat nota. Practica mai multor decenii a dovedit-o fără nicio putință de a fi contrazisă. În timp ce, după ultimul război, în țările rămase încă libere ale Europei, literatura cunoaște nestingerită o nouă dinamică a căutărilor, a experiențelor și înnoirilor, subsumate unor direcții deosebit de fertile, precum teatrul absurdului, noul roman și noua critică, structuralismul etc., pentru a aminti numai câteva din aceste direcții, la noi ea cunoaște o lungă perioadă de stacnare datorită unei subordonări directe și totale față de imperativele politice și ideologice oficiale. După strălucita perioadă dintre cele două războaie, demnă de orice mare literatură, viața noastră literară intră în zodia nefastă a prolet cultismului. Dintr-o literatură guvasi-sincronică la ora aceea cu mișcarea literară a continentului, ea este aruncată cu brutalitate într-o stare de izolare totală, de stagnare și de regresiune la stadii rudimentare. Singurul contact care este nu numai permis, ci și impus, este acela cu literatura sovietică a realismului socialist, devenită modelul ei unic și suprem. După aproape un secol și jumătate de literatură care nu cunoscuse niciun fel de imixtiuni politice și ideologice sau cenzura, la noi se copiază cu un servilism dubios revoluția sovietică, nu numai sub aspect social și economic, ci și așa numită revoluție culturală, realismul socialist, etc., într-un cuvânt, tot ceea ce acum în cultură se subsumează și se subordonează fenomenului prolet cultist. Andrei Jid, unul din marii dezamăgiți de realitatea sovietică, scria în 1936 în însemnările sale de călătorie în URSS, gândindu-se, bineînțeles, în primul rând, la situația culturii și literaturii. Cităm Je doute qu'en aucun autre pays aujourd'hui fut-se dans l'allemagne de Hitler l'esprit soit moins libre, plus courbé, plus craintif, terrorisé, plus vassalisé. Am încheiat citatul. De ce am înmulțit mărturiile în general cunoscute de acest fel? Preluat cu slugărnicie, modelul acesta e aplicat cu strictețe și exclusivitate, probabil mult mai dur decât în patria lui de origine. În alte țări din sfera de influență a Uniunii Sovietice, ca Ungaria sau Polonia, de pildă, proletcultismul nu a ajuns în perioada care interesează aici, la excesele demențiale la care a ajuns la noi. E de ajuns să spunem că în aceste țări, scriitorii clasici au rămas neclintiți pe soclurile lor, acolo unde îi așezase tradiția, chiar dacă unii din Dintre ei nu s-au bucurat oficial de același respect ca până atunci. Regimul din aceste țări nu a cutezat să impieteze asupra tradiției să stigmatizeze în mod public vreun scriitor din trecut, chiar dacă pe plan doctrinar ar fi avut motive să facă acest lucru. La noi, ura prolet cultistă s-a manifestat cu violență față de tot ce e național, începând cu însăși istoria națională. În locul marilor istorii ale lui Xenopol, Nicolae Iorga sau C.C. Giurescu, care sunt interzise ca fiind reacționare, e introdusă oficial istoria scrisă de Mihail Roller, o istorie falsificată, deformată și insultătoare. Nu este desigur căderea noastră, ci a istoricilor să arate până unde a mers ura aceasta programatică față de istoria națională și de marile personalități care au făcut istoria. Un singur exemplu poate ilustra amploarea distructivă a acestei uri. Figurile unor mari domnitori ca Alexandru Cel Bun, Neagoe Basarab, Matei Basarab, Vasile Lupu și regele Carol I de pe frontispiciul Ateneului Român au fost acoperite în întregime cu un strat de ipsos timp de două decenii. Marea frescă din sala de audiție a Ateneului, cu scena din istoria națională, începând cu cucerirea Daciei de către Traian și sfârșind cu intrarea regelui Ferdinand în Alba Iulia, după alipirea Transilvaniei, a fost și ea acoperită cu pluș timp de două decenii. În redacții a fost în mod sistematic înlocuită în această perioadă expresia poporul român cu poporul muncitor. Dărâmarea statuilor unor oameni politici în capitală nu a însemnat la rândul ei decât un episod minor al vandalismului proletcultist pe care acest popor nu l va uita niciodată. Cum am spus, atitudinea proletcultistă are pe lângă explicația ideologică și politică și o explicație psihologic emoțională care e generată și alimentată de complexul de inferioritate al celui care vine din afara culturii, ca și de teama lui superstițioasă în fața culturii atunci când el deține puterea. De aici suprimarea oricărei autonomie în domeniul culturii, instituirea unui control riguros al tuturor manifestărilor culturale și artistice și mai ales ansamblul de măsuri organizatorice și administrative menite să-i asigure controlul, să stimuleze manifestări de cultură care să-i servească scopurilor politice. În realizarea programului Politicii Culturale în Literatură și Artă, rolul cel mai de seamă a revenit primei echipe de dogmatici, al cărei principali activiști au fost Leon Terăutu, Ion Wittner, Nicolae Moraru, Mihai Novikov, cărora la scurtă vreme li s-au adăugat, Mihail Sadoveanu, Ovid S. Paul Georgescu, Zaharia Stancu, Mihai Beniuc, Cornel Recman, Eugen Jebeleanu, Gheorghe Călinescu, înconjurați de o droaie de condăieri mai mărunți, dar nu mai puțin zeloși prima echipă pionierii, veteranii proletcultismului la noi care și au început activitatea, cum am mai spus, imediat după 23 august, după un plan care azi ne pare foarte coerent și adecvat scopurilor, au dat direcția, au pregătit terenul, au polarizat în jurul lor o seamă de prozeliți, au fost purtătorii de cuvânt și executorii cei din tâi ai liniei oficiale. În multe cazuri, ei înșiși au fost aceia care au stabilit linia oficială în cultura pentru zelul lor... Neprețuit pentru faptul că s-au pus necondiționat la dispoziția puterii, acești dogmatici, ca și cei care au venit după ei, s-au încadrat în frontul ideologic, expresie specifică limbajului prolet cultist. Au fost răsplătiți regește cu funcții de mare răspundere, cu salarii nelimitate, cu vile luate de la burghezie și în care cei mai mulți locuiesc și azi, 1979. În lucrarea de față am folosit de multe ori expresia dogmatism proletcultist și realist socialist prin care înțeleg preluarea at literam a așa ziselor teze teoretice ale proletcultismului și aplicarea lor la literatură și artă în funcție de directivele politice ale momentului. Dogmatismul prolet cultist se referă mai mult la textele cu caracter teoretic care țin de critica și teoria literară, iar dogmatismul realist socialist la textele de critică aplicată care respectă codul realismului socialist. Texte ca Naționalism și Cosmopolitism în cultura română de Cornel Reckman sau Poetul culorilor sumbre de Ion Wittner țin de dogmatismul prolet-cultist, în timp ce texte despre proza și lirica nouă țin de dogmatismul realist-socialist. O delimitare strictă, însă, între cele două forme de dogmatism nu e posibilă și, de fapt, nici nu urmărim asemenea clasificări teoretice. Cele mai multe texte și materiale țin de ambele forme de dogmatism, care au ca satura comună, dincolo de principiile ideologice, o permanentă confuzie a planurilor estetic și ideologic, o reducere a primului la cel de-al doilea, precum și o anume ambiguitate, deseori conștient întreținută a formulelor și criteriilor. Însăși noțiunea de realism socialist, de exemplu, este foarte vagă, ambiguă și în afara câtorva reguli și ele la fel de ambigui, precum aceea a eroului pozitiv sau a tipicului. Nimeni nu a știut ce este realismul socialist. Ceea ce ne interesează, în primul rând, nu sunt aspectele teoretice ale dogmatismului prolet-cultist și realist-socialist, ci consecințele lor practice pentru viața literară acei dogmatici prolet cultiști nu au fost doar niște mici dictatori obtuzi și exclusiviști pe plan teoretic, așa cum au încercat unii să prezintă lucrurile. Dacă puterea lor s-ar fi limitat la atitudinea teoretică, oricât de obtuză și de exclusivistă, ea ar fi rămas fără prea multe urmări într-un climat de libertate a cuvântului. Ei au fost însă ocrotiți de cenzură, care a suprimat radical orice alte atitudini și opinii. Mai gravă decât părerile vehiculate de ei, a fost interdisciplină Totală a oricăror poziții diferite. Încercarea de a emite păreri opuse celor oficial în circulație s-ar fi soldat, cum se știe, cu închisoarea sau cel puțin cu scoaterea din serviciu și interzicerea de a mai publica ceva fără aceste interdicții și sancțiuni ofensive, proletcultismul ar fi rămas o simplă rățoială caricaturală, care ar fi fost anulată de opiniile raționale și de bunul simț. Ei au fost de asemenea ocrotiți și ajutați de un ansamblu de măsuri concrete, între care plasarea în fruntea noilor reviste și a noilor instituții culturale, tocmai a acestor mici dictatori proletcultiști. În felul acesta, ei au devenit executorii teoriilor acceptate și vehiculate de ei, executori liniei oficiale. Ei au aplicat în practică exclusivismul lor obtuz ca și idiosincrasiile și urile lor personale, supralicitând comanda oficială. Din mici dictatori pe plan teoretic, ei s-au transformat curând în niște dictatori veritabili și odioși, care au strangulat orice licărire de independență și libertate a spiritului, care au dus literatura și viața literară la o degradare fără precedent, prin amploarea și adâncimea fenomenului. În redacții și în edituri, acești dogmatici ai prolet cultismului, investiți cu putere de decizie, au exercitat presiune asupra scriitorilor, le-au refuzat texte, le-au cerut să scrie sau să nu scrie despre cutare chestiune, le-au impus să adopte o atitudine sau alta, au modificat textele prezentate spre publicare, le-au amputat, le-au deformat, le-au politizat, toate acestea în numele și la adăpostul principiilor indiscutabile ale ideologiei oficiale, ale dezideratelor și sloganelor politice la ordinea zilei, la adăpostul și în numele indicațiilor și liniei oficiale. Se înțelege de la sine și este într-un fel inevitabil ca sub aceste motivări sanctificate să acționeze și cauze foarte personale ca abuzul de putere, prieteniile și adversitățile, complexele de inferioritate, invidia și cupiditatea. Dar a reduce totul la excesele și motivele personale ale acestor mici dictatori proletcultiști înseamnă a acredita o diversiune care escamotează esențialul. Incultura, obtuzitatea, parvenitismul și toate celelalte tare personale ar fi rămas încă o dată fără niciun efect practic dacă nu ar fi existat cadrul politic, juridic și organizatoric stimulativ. Există însă și a existat și tendința opusă, aceea de a justifica acțiunea anticulturală a celor care s-au înrolat sub steagul proletcultismului prin condițiile obiective ale perioadei respective, prin faptul că nu se putea altfel la ora aceea. Și lucrul este adevărat, dar aceasta este doar o explicație generală, nu și o justificare pentru faptele personale. Climatul și condițiile create de regim pot fi o explicație, nu și o absolvire. Una din obsesiile oficial acreditate ale perioadei proletcultismului a fost aceea a dușmanului de clasă strecurat în rândurile noastre a influențelor ideologiei burgheze. În consecință, acei dictatori bravi au dus o luptă necruțătoare și permanentă împotriva unor dușmani inexistenți. Inexistenți nu pentru că toți oamenii ar fi gândit la fel ca dogmaticii de vocație, ci pentru că pur și simplu nu puteau practic și nu aveau curajul să se manifeste. Ei nu aveau de ales decât între convertire, notă varianta cenzurată adeziune, am încheiat nota, între convertire și tăcere. Adversarii permanenți ai acestor mandatari ai proletcultismului au fost bunul simț, cultura, moralitatea profesională și mai cu seamă tendința firească a naturii umane de a se manifesta liber. Nu au existat din păcate adversarii reali în carne și oase, nu a existat o opoziție organizată care să lupte cu metodă împotriva acțiunii organizate a acestor dogmatici. Ei erau singurii combatanți pe un câmp de luptă fără adversari. Bunul simț, moralitatea, cultura și dorința firească de libertate, ei le-au denunțat ca influențe ale ideologiei burgheze în conștiința oamenilor, le-au urmărit în stil polițienesc, chiar și acolo unde ele nu existau. Un aspect deosebit de nociv al vieții literare a fost așadar în și suprimarea spiritului critic cu toate consecințele ce decurg de aici și stimularea implicit sau explicit a spiritului apologetic. Un organism social în care spiritul critic nu se poate manifesta liber e un organism bolnav, infestat și expus la tot felul de viruși. Complexitatea societății moderne impune cu o necesitate vitală funcționarea chiar excesivă a spiritului critic ca mijloc democratic de control asupra puterii, ca un corectiv al tendințelor inevitabile de absolutizare a puterii. Fără libertatea spiritului critic care să țină în frâu apetența nemăsurată a puterii, se ajunge în mod fatal la dictatură, la ridicol și caricatură la toate nivelurile și în toate domeniile, inclusiv în cele ale culturii. Odată ajuns la putere, regimul a suprimat în mod radical, cum am mai spus, orice formă de opoziție și orice posibilitate de critică la adresa lui. După înlăturarea partidelor politice, el a instituit cenzura preventivă pentru a se pune la adăpost de orice formă de critică. Niciun alt regim nu s-a temut mai mult de critică și nu a pedepsit mai aspru pe cei care au îndrăsnit să cârtească împotriva lui. În consecință, întreaga literatură a realismului socialist va fi o literatură automat apologetică și, prin urmare, falsă. Această literatură e lipsită de valoare nu pentru că cei care au scris-o ar fi fost fără de talent, ci pentru că, prin forța împrejurărilor, e o literatură falsă. Orice încercare de a spune adevărul despre realitatea înconjurătoare, de a ridica un semn de întrebare fie cât de voalat, de a nu manifesta un entuziasm debordant față de vreuna din măsurile oficiale și chiar față de abuzurile și erorile evidente, a fost a fost taxată drept atitudine dușmanoasă la adresa regimului. Partidul nu numai că a permis, notă, varianta cenzurată a permis la ora aceea, am încheiat nota, nu numai că a permis, dar a încurajat el însuși acest mod de a înnăbuși și suprima spiritul critic și de a stimula spiritul apologetic pe de-o parte prin măsuri punitive, mergând până la sancțiuni juridice, pe de altă parte prin recompense materiale și administrative. Modelul tabuizării instituit la vârful piramidei s-a propagat până jos, vicind întreaga viața societății și deci și viața literară. Președintele Uniunii Scriitorilor nu va fi niciodată criticat, cărțile lui vor fi întotdeauna lăudate. Se va crea chiar un mic cult al președintelui, cum a fost cazul lui Mihai Beniuc. De asemenea, directorul unei edituri, al unei reviste, activistul din instituțiile culturale centrale sau locale, până la primăriile sătești, toți vor fi ocoliți de spiritul critic și toți vor face lucruri și vor scrie cărți geniale. Dacă cineva ar fi îndrăsnit să critique într-un fel oarecare, la o ședință de pildă, atitudinea lipsită de răspundere intelectuală și morală a lui Mihai Beniuc sau a lui Tudor Arghezi, după convertirea lui, Lucrul acesta ar fi fost interpretat ca o manifestare dușmănoasă, mascată față de regim, nu doar ca o critică la persoana celor doi. Instituirea a tot felul de taburi cu politic are un caracter violent de primitivitate, de incultură și înapoiere și paralizează întreaga viață literară și nu numai literară. Frica de a nu fi dat afară din serviciu, de a nu pierde pâinea cea de toate zilele, atunci când toate mișloacele de existență se află în mâinile statului, face să amuțească toate criticile, să se închidă toate gurile. Spiritul critic a funcționat într-un singur sens, de la superior la subordonați, de la cei cu funcții importante, la cei fără asemenea funcții. A mai funcționat, bineînțeles, la adresa capitaliștilor și a claselor exploatatoare din trecut, a trecutului în general. Despre Prezent însă, Nil Nisi Bene. Una din temele cel mai mult exploatate ale presei și literaturii din această perioadă a fost tocmai punerea în contrast a trecutului cu prezentul, devenit un adevărat ceremonial partinic. De o parte, trecutul întunecat plin de mizerie, de exploatare, de înapoiere, de lipsă de libertate, bordee, boli, etc. etc. De altă parte, trandafiriul prezentului și, mai cu seama mărețele perspective de viitor. Tudor Archezii a fost, după 1954, în tabletele sale, maestrul necontestat al acestui gen de antiteză. La procesul deschis trecutului au fost citați ca martori și scriitorii și artiștii Eminescu, Creangă, Caragiale, Lucian, Octav Băncilă, Neculuță, poetul Cismar, Alexandru Sahia, etc., a căror mizerie a constituit încă un cap de acuzare la adresa trecutului, în contrast cu viața demnă, lipsită de griji materiale și mai ales cu libertatea de creație de care se bucură slujitorii artei în perioada proletcultismului. E locul să spunem, fără a intra bineînțeles în amănunte, că propaganda oficială, reluată de aderenții ei, care se străduiau să acrediteze și să impună imaginea unui trecut întunecat, a unei țări înapoiate, care nu aștepta, deci, decât binecuvântata împrejurare istorică de a fi civilizată și democratizată de alții, nu a fost cât uși de puțin oportună și nici adevărată. Și aici lucrurile au fost prezentate în mod irresponsabil de format, din motive prea lesne de înțeles. Perioada dintre cele două războaie, care a constituit principalul obiectiv de defăimare al propagandei oficiale, pentru ca odată cu ea să fie discreditați și reprezentanții ei încă în viață, a fost, sub toate aspectele, cea mai strălucită din întreaga noastră istorie. România a cunoscut atunci în toate domeniile vieții sociale o dezvoltare și modernizare care tindea să egaleze, calitativ mai ales, pe aceea a țărilor avansate. Într-un răstimp destul de scurt și pornind aproape de la zero, ea a realizat proporțional mai mult decât oricare altă țară europeană, încât s-a vorbit de un adevărat miracol românesc. Țărănimea, cea mai numeroasă categorie socială din România acelei perioade, se afla după proprietărirea masivă care a urmat primului război mondial în plină înflorire economică. La această împroprietărire, peste 6 milioane de hectare de teren agricol au fost repartizate ca loturi individuale țăranilor lipsiți de pământ. Mica proprietate a crescut de la 52,3% la 89,6% din suprafața cultivabilă a țării, în timp ce marea proprietate a scăzut de la 47,7% la 10,4%. Așa se explică faptul că procesul de colectivizare a agricultorii a întâmpinat mai mult de un deceniu, împotrivirea neclintită a majorității zdrobitoare a țărălimii, care prinsese gustul proprietății și al pământului și nu înțelegea să renunțe la situația de independență și prosperitate în care se afla vitele, oile, porcii și păsările nu lipseau din curtea niciunui țăran. Atunci s-au electrificat primele sate și s-au construit dispensare medicale în mediul rural. Pretutindeni s-au ridicat școli noi, învățământul primar fiind obligatoriu și gratuit. În rândurile generațiilor tinere nu au mai existat analfabeți la sate. În perioada interbelică s-au ridicat la condiția culturii mai mulți fi de țărani decât în toată istoria noastră de până atunci. Legendele tendențioase sau literatura de comandă despre o țărănime înapoiată, muritoare de foame, analfabetă, despre bordeie sau despre exploatarea cruntă a boierului, în perioada dintre cele două războaie mai ales, nu sunt decât scorniri partinice, insultătoare și irresponsabile. Evident, fiind o societate bazată pe proprietatea și inițiativa particulară, nu putea fi vorba de egalitate sau de uniformitate și nici de eliminarea totală a sărăciei. Mai existau țărani care nu fuseseră împroprietăriți sau care își vânduseră pământul și trăiau în lipsuri, ori erau nevoiți să lucreze la alții, așa numiți proletari agricoli. Dar numărul acestora, în comparație cu cel al țăranilor cu pământ și gospodării îndestulătoare, era aproape neglijabil. Satul românesc dintre cele două războaie, elogiat de Blaga și Rebreanu, nu a cunoscut mizeria și înapoierea ca fenomen social. În ce privește industria, România a pășise hotărât pe calea unei industrializări raționale susținute bazate pe principiul necesității și al eficienței. Ritmul de creștere a industriei noastre a depășit în perioada interbelică pe acela al țărilor industrializate, fiind egal cu al Cehoslovaciei și Poloniei. În numai trei ani înainte de criza economică, din 1929-1934, industria noastră a crescut cu 33%. În 1925, ea acoperea aproape 50% din nevoile interne ale țării, aflată în plin proces de modernizare, iar în 1935, peste 70%. Tot în 1935, valoarea media a produselor unui muncitor în agricultură a fost de 20.000 lei, la valoarea de atunci, care era foarte ridicată a leului, în timp ce în industrie ea a fost de 83.000 lei, iar în industria chimică de 178.000 lei. Nu mai putea fi deci vorba de o țară eminamente agricolă. România dispunea de o foarte activă industrie extractivă, petrol-cărbune, metalurgică, constructoare de mașini, vagoane, locomotive și chiar de o industrie aviatică. Lungimea căilor ferate a ajuns în 1936 la peste 11.000 de kilometri, astăzi fiind de 11.119 km. Se poate spune că rețeaua feroviară actuală, ca și șoselele naționale și județene, au fost moștenite aproape în întregime de la România antebelică. Secretarul general al PCR a confirmat de altfel în implicit în 1967, existența unei industrii românești în perioada interbelică, atunci când spunea, cităm, industria a devenit ramura conducătoare a economiei, ponderea ei în creșterea venitului național, crescând de la 30,8% în 1938, la circa 50% în prezent, am încheiat citatul din Nicolae Ceaușescu, opere, volumul 2, pagina 5. Este știut apoi că de existența unei industrii se leagă în chip logic existența unei clase muncitoare cu ponderea și importanța ei politică într-o societate. Între 1935 și 1942 bugetul statului a fost mereu excedentar. În 1942, de exemplu, adică în plin război, el a fost de 64 de miliarde 449 de milioane de lei la venituri și de 42 de miliarde 319 milioane de lei la cheltuieli, cu un excedent de 22 de miliarde 130 de milioane de lei. Leul a fost atunci una din puținele monede convertibile în aur. Sub aspect edilitar și urbanistic, eforturile de modernizare, de occidentalizare au fost la fel de mari. După primul război mondial, orașele țării, dar mai ales capitala, au cunoscut o adevărată febră a construcțiilor. În numai câțiva ani, populația Bucureștiului s-a dublat de la 300.000 de locuitori la peste 600.000 datorită procesului de industrializare. Odată cu sporul vertiginos de populație, a trebuit să crească și numărul de locuințe. Dintr-un oraș cu aspect mai mult provincial, lipsit de sistematizare, capitala devine un oraș care ambiționează să concureze cu centrele urbane occidentale. Perimetrul central al orașului s-a modernizat dând învățișarea pe care o are și azi. Atunci s-au tăiat marile bulevarde, s-au construit blocurile moderne, clădirile monumentale ale unor instituții centrale de stat, administrative și de cultură, care s-au adăugat la cele construite înainte. Și aici se poate spune că România Postbelica a moștenit de la vechile regimuri aproape toate edificiile marilor instituții și că cele câteva construite după 1947, Casa scântei, Opera de Stat, Teatrul Național, nu pot rivaliza în niciun fel cu cele ridicate anterior. Palatul Republicii, fost regal, Ateneul Român, Universitatea, Casa Universității, Palatul Parlamentului, Palatul Poștelor, Palatul Telefoanelor, actuala clădire a a Comisiei Centrale de Planificare din Calea Victoriei. Primăria Capitalei de lângă Cișmigiu, Palatul Justiției, Facultatea de Medicină, Fundația Universitară din Piața Palatului, Palatul CEC, Facultatea de Arhitectură, Palatul Cercului Militar, Casa Armatei, Albăncii Naționale, Facultatea de Drept, Palatul Consiliului de Miniștri, Piața Victoriei, Muzeul Național Memorial, la începutul șoselei Chiselef, Palatul CFR, clădirile Marilor Licee, Fându Sava, Gheorghe Lazar, Matei Basarab, Mihai Viteazu, etc. În domeniul culturii, perioada dintre cele două războaie a fost mai mult decât în toate celelalte domenii cea mai strălucită din istoria noastră. România a cunoscut atunci o adevărată explozie creatoare, care nu poate fi rezumată aici în câteva rânduri. Cităm totuși câteva date statistice comparative privind producția tiparului în 1937, care plasează România într-o situație excelentă înaintea altor țări. Bulgaria, 2386, Iugoslavia, 3224, Spania, 3251, Ungaria, 3393, România, 6108 so ta cei care cunosc literatura acestei perioade, muzica și artele plastice, școala de matematică și școala de medicină românească, știu că orice comparație cu situația culturii în perioada proletcultistă ar fi strivitoare pentru aceasta din urmă. Să înțelege acum de ce propaganda oficială s-a străduit prin toate mijloacele să acrediteze imaginea unui trecut de mizerie și înnapoiere, pentru a putea susține că s-a preluat o grea moștenire de la burghezie pentru a se justifica proprii Acțiuni și eșecuri. Mai trist e că la această încercare de defăimare a trecutului s-au alăturat și vocile unor reprezentanți de seamă ai culturii și literaturii noastre. Pentru a se descuraja, a priori spiritul critic la adresa regimului, s-au organizat, paralel cu procesele împotriva trecutului cu cele intentate unor mari scriitori din trecut sau în viață, aproape în mod regulat, discuții la CC sau în cadrul Uniunii Scriitorilor, urmate de campanie în presă asupra unor cărți și chiar a unor articole de revistă, pentru motivul că aceasta s-ar fi abătut de la linia realismului socialist sau de la ideologia marxist-leninistă. Asemenea, discuții, de fapt adevărate execuții, au fost totdeauna însoțite de măsuri punitive, între care scoaterea din serviciu și interdicția de a mai publica. Cărțile și articolele supuse acestor discuții sunt încă departe de a fi animate de spirit critic, pentru motivul foarte simplu că cenzura le-ar fi interzis apariția. Cât privește pe autorii lor, de multe ori ei au fost dintre cei mai zeloși reprezentanți ai dogmatismului prolet și ai realitatea. Socialist. De aceea, pentru cel neinițiat, aceste procese de familie rămân cu totul de neînțeles. Singura explicație pe care o poate da e că proletcultismul și revoluția culturală ajung ca orice revoluție să-și devoreze propriile lor odrasle. Altfel, cum s-ar putea explica discuțiile din CC al PMR din 1949 asupra unor articole ale lui Ovid S. și Ion Witner, ambii acuzați de cosmopolitism? Sau discuțiile organizate de Uniunea Scriitorilor în 51 în legătură cu romanul lui Vladimir Colin, Soarele răsare în delta, învinuit de formalism și cosmopolitism, dar care în realitate este excesiv de prolet cultist? Sau, în sfârșit, pentru mai cita un singur caz, discuțiile din 1952 pe marginea unei culegeri de versuri a Casian, Icasian, considerată ca o manifestare virulentă de formalism.